за страх. Після першого року навчання в університеті на філософії, як тільки почалися вакації, Іван, Маркіян і Яків подалися пішки в першу подорож через стрій, Калуш, Коломию в гори. Минули косів, не доходячи до Криворівні, звернули на Устеріки пройшли Білоберізку і зупинилися у вижниці саме того дня, коли жандарми зганяли людей на міський Майдан, а панство самочинно з'їжалося дивитись на страту опришків. Шемрав натовп, колихався, чутно було пліскотіння черемоша в напруженій тиші, аж враз і до мініального дому виїхав галопом на коні кремезний чоловік з довгим смоляним волоссям, що вибивалося з-під кресані. Був то пушкарський отаман. Він стрелив нагайкою, здибив коня, кінь пронизливо іржав ржав, крутився під вершником, тратуючи передній ряд. Люцахався, готовий розбігтися навтіки. Маркіян, Іван, і Яків відійшли на берег ріки, а далі відступати було нікуди. Тоді ж споміж лип, що відгороджували домініальний дім, вийшли три легіні в незаперезаних сорочках поверх холошень. Середній, Мирон Штола, мав зв'язані назад руки, а в крайніх, Джурака і Риндзяка, були зовсім чорні. Ніхто не міг зрозуміти, чому вони такі. Смертники наближалися до шибениці. Отаман змахнув рукою, знатовпу вибіг пушкари з запаленим смолоскипом, він діткнувся ним до чорних рук Джурака і Риндзяка, і вони спалахнули. Горіло четверо рук, які вбивали багатія кундака і грабували пана Скарбка, а парубки навіть не писнули. В одного рука згасла, він притулив її до палаючої, щоб загорілася, Ішов. Всі три засуджені зупинилися біля пнів, укопаних під стовпами, з яких звисали петлі. До місця страти підійшов актуарій циркульного суду і зачитав вирок. Опришки самі поставали на пеньки, а Мирон Штола сказав до ката, «Розв'яжи мені руки, я сам». Яків мав незворушне обличчя, тільки губи зціпив, щоб не зойкнути, коли опришки повиснуть. Хвороблива червінь залила Маркіянове обличчя і ненавистю полагкотіли його очі, а Іван тремтів, тримаючись за Маркіянове плече. Страчені загойдалися на шибеницях, Пушкарі гасили вогонь на їхніх руках, щоб не загорілися стовпи. Муцість це вола! Муцісь це вола!» – шепотіли Іванові шерхлі губи. І бачив меркіян, як зіниці побратима звужуються, меркнуть, затуляючи в його душі давкий страх, щоб не вибрався він з неї назовні ніколи. У другому мандрівку Іван вирушив сам, без побратимів бо не вірили вони, що ті ритвини на бубницьких скелях, які змалював і академіку Погодіну для розшифрування переслав, то знаки далеких предків або ж космічне письмо самого Творця, дароване слов'янам достуту, як, так як у день П'ятидесятниці зіслано Господом на апостолів знання мов тих народів, до яких згодом пішли учні Христові проповідувати його вченні. За ними йшли невідступні примари, і в якусь мить спали Іванові на думку, що то єдині істоти, які змогли б засвідчити народження рунічного письма. Бо ж існували вони завжди, втілюючи в собі первісну природу, ту вічну силу, яка безнастанно прагнула передавати свій досвід прийдешнім нащадкам у переказах, повір'ях, піснях, колядках, а теж у письмових знаках. Яків маркіянки Маркіян з Івана, називаючи його ідею фікс, «Фантасмагорією? Чи ніяких графічних знаків вони не знаходили ні в уречі, ні в розгірчі, ані в бубнищах? Як ви могли їх не помітити, адже я знайшов і скопіював, а потім погодіну і шафарику вислав, і вони вельми зацікавилися моїм відкриттям? Та невже ті таємничі письмена дано бачити лише мені одному, і ще цим свідкам їхнього творення, які йдуть за мною юрбою?» повелазивши з чортополоху, кропиви, будяча, з ватрищ, на яких несвідомі своїх вчинків бузувіри спалювали живих людей, чарівницями та уперями прозваними. А з тихих заводей виходили вродливі русалки, а теж старезні відьми з обвисловими грудьми, які хапають задивлених на русальні танці парубків. Із земних нір повелазили щезники, що бережуть підземні скарби, Анцеболоти, голова ті злидні. З них вибігли польовики, від чиїх танців хліба вилягають. З усього світу зліталися злі і добрі сили. Потворні троллі із скандинавської гіпербореї, крилаті наддунайські віли, багатоликі тибетські самвари, кавказькі леви людоїди, благородні апенінські грації. А серед цього потороча йшли добрі волфи, які Месію бачили, і найскрітніші космічні таємниці знають. Волхви з Богом Божою мовою розмовляють, і я хочу підслухати, бо тільки в їх речах зміг би знайти ключ до наскельного тайнопису. Друга Іванова мандрівка пролягала через пороги, яблуницю, жураки. Примари йшли за ним, як завжди, і він чуйним вухом вловлював розмови волхвів з Богом,